Molt bé, doncs eh, moltes gràcies per venir en primer lloc i al centre Sant Juret per convidar-me perquè ja he vingut en alguna ocasió en el passat i realment és un lloc on em ve molt de gust fer xerrades. Doncs avui, el tema d'avui és, eh, ja ho veieu, la recerca de vida extraterrestre. Deixeu que us digui, per començar, que jo no em dedico a aquest tema professionalment, jo no sóc astrònom, sóc biòleg de formació, però sí que és un tema que m'agrada, eh, sóc aficionat a l'astronomia, formo part de l'Agrupació d'Astronomia de l'Ella en la qual doncs, ens dediquem a divulgar, a divulgar la ciència, especialment l'astronomia evidentment, i per tant aquest tema és un tema que ens interessa i ens agrada explicar-lo una mica doncs, veure què s'ha fet i què s'està fent en aquest camp de la recerca ¿vale? Aleshores, eh, per començar, doncs, una notícia d'última hora, si heu vist el National Geographic d'aquest mes, casualment, parla d'aquest tema parla de la recerca de planetes extrasolars, és a dir, planetes d'altres sistemes solars, fora del nostre sistema solar, i jo la revista no l'he vista però sí que he vist la pàgina web aquí hi un fragment de la pàgina web i si us interessa el tema i us agrada la xerrada avui eh, doncs doneu una ullada perquè és, és força interessant especialment aquesta aplicació d'aquí tenen una aplicació aquí baix en la qual hi ha tots els sistemes planetaris descoberts fins de a la data que n'hi ha moltíssims i els podeu veure quines característiques tenen i, i de més, que la revista no apareix i aquí sí molt bé, doncs Eh, realment la vida a l'univers, la vida a la Terra és una, una pregunta que ens han fet els humans des de l'antiguitat de és a dir, estem sols a l'univers, estem acompanyats, etc. i per tant és una pregunta molt recurrent, molta gent se l'ha feta i per tant s'ha pensat molt al respecte i s'ha investigat molt al respecte i ja des de fa molt, des de molt antic ja s'havia parlat eh, doncs de la possibilitat de vida extraterrestre, vida fora de la Terra i, eh, però cal, cal entendre molt bé la, nostre, la vida en el nostre planeta per tenir un bon model de referència i poder veure en altres llocs si és factible no re, reproduir aquest model i per tant cal estudiar com era la Terra en el passat i veure com ha evolucionat i veure si aquesta evolució és possible també en altres mons ja des de fa molts anys aquest senyor Oparin va tenir la teoria doncs, de, de que la, la Terra primitiva doncs, tenia una atmosfera molt diferent a la nostra si li fixeu aquí tenim uns gràfics en el quals es veu com l'atmosfera des de fa 4.000 milions d'anys, que és quan es va crear la Terra fins a l'actualitat, han anat canviant el temps en la temperatura, era temperatures molt altes que van anar baixant i ara tornar a pujar, i en la composició dels gasos, és a dir, la composició dels gasos del passat, doncs hi havia molt diòxid de carboni, molt metà i no hi havia gens d'oxigen. L'oxigen es va crear en un temps molt recent. Per tant, hi ha hagut un canvi en l'atmosfera de la Terra del planeta Terra en els darrers eh, milions d'anys. Per tant, si busquem vida en altres planetes o possibilitats d'aquest es creï vida, pot hem de buscar atmosferes primitives, com, com va ser el punt d'inici del nostre planeta, fa molts milions d'anys, fa milions d'anys en aquest cas. Per tant, podem dir que és un model de comparació molt, realment molt vol, la Terra primitiva. Altres factors que poden, eh, realment, altres, sí, altres variables que poden afectar la creació de la vida, serien les marees, eh, és a dir, tenir aigua líquida tenir marees, jo ja us explicaré per què i la temperatura del planeta perquè la, si cal aigua líquida com a model biològic terrestre doncs cal que el, que el planeta estigui prop a una distància ni massa lluny ni massa propera al seu sol en aquest cas si li fixeu la Terra aquí tindríem eh, en aquest color més eh, fosc aquest d'aquí o aquest d'aquí zones on la vida és difícil a la zona equatorial de la Terra sí, sí que hi ha vida però són condicions més, més dures si estiguéssim més a prop del Sol seria més complicat viure i si estiguéssim més lluny seria també més difícil viure per tant cal una distància eh, prudencial per tenir igual líquida i que i la, i la vida sigui possible per tant tot aquest model terrestre a cada cop el coneixem millor i s'entrarà les bases a l'hora de poder buscar altres móns. el que és un fet segur és que la vida es va originar a la Terra podríem, sí, podríem dir eh, es va, va haver un origen de la vida a la Terra, podríem dir a partir de l'evolució molecular de molècules orgàniques que eren molt senzilles al principi i van, van anar guanyant complexitat. No entraré molt en aquest, en aquest tema perquè és molt complex, però la idea és que diferents compostos moleculars de diferents naturaleses van acabar unint-se i van formar protocèl·lules, serien embolcalls de, de greixos al voltant, amb, amb material genètic a l'interior i proteïnes a l'interior també. I aquestes protocè·lules serien les Primeres, eh, les que donarien les primeres bactèries que és les serviu més eh, simplificat i, i més arcaic i més antic aquest gràfic que veieu que comença també en el passat fa 4, 4, 4 milions d'anys o 4.000 milions d'anys en el sistema nostre i acaba el present veieu que la línia puja de cop i s'estabilitza i segueix pujant, és el nombre de gens del, del, del, del sí, el nombre de gens del genoma, podríem dir de les espècies eh, a la Terra que van anar apareixent veieu que al principi el nombre de gens era molt baix per tant, les primeres formes de vida segurament eren molt molt molt senzilles tenien molt pocs gens i una, una estructura molt senzilla com una bactèria i actualment encara existeixen aquest, aquest tipus de bactèries per tant, és un molt bon candidat a l'hora de buscar vida extraterrestre començar per buscar formes de vida molt simplificades molt bé, per tant si tot això va succeir a la Terra, perquè sabem que va succeir fa molt de temps i, i, bé, eh, i, bé, i bé va arribar fins avui en dia per l'evolució biològica, eh, per què no podríem reprodu intentar reproduir-ho en un laboratori? Posem les condicions de l'atmosfera primitiva en un laboratori i la reproduïm i creem vida, a veure si és possible. No? Semblaria lògic pensar-ho. Això ja ho han fet, han fet l'experiment, no obtenir els resultats. ¿vale? En fet, eh, va començar aquest senyor, l'Stanley Miller, a l'any 53, en fa l'efecte, l'any 50, fa molts anys, això ja. Va crear un experiment en el qual col·locava doncs, unes, unes, unes boles d'aquestes de vidre amb aigua al seu interior, amb aquests gasos de l'atmosfèria primitiva que us he dit, que havia a matar, per exemple, eh, amoniac i altres gasos. I ens li posava doncs, imp, eh, augments de temperatura, perquè la temperatura del passatera era més alta, també. Descàrregues elèctriques per simular les descàrregues elèctriques del passat també i ho sacsejava per, per, eh, doncs, eh, per eh, simular els impactes i al cap d'un temps eh, doncs, eh, aquesta, aquesta aigua passava per aquests tubs i en una d'aquestes trampes recollia el, el producte final d'aquestes reaccions químiques que es donaven realment i apareixien molècules orgàniques. Val? Realment formar molècules orgàniques a partir de matèria inorgànica és relativament senzill. De fet, aquest experiment a moltes universitats americanes el fan els alumnes eh, com, a les, com a pràctiques habituals. Per tant, és molt senzill fer-ho i, si, i apareixen, mireu, que tenen una llista, àcid acètic, àcid propiònic, sucre, uracil, guanina, etc. Molècules orgàniques que són la base de àcid, els àcids, àcids nucleics, és a l'ADN, són la base de les proteïnes, perquè hi ha aminoàcids també, i són la base de la paret de la membrana de les cèl·lules organitzades. Eh, Eh, procariotes de, de les bactèries. Per tant, tenim tots els ingredients que fan falta que s'organitzin entre ells, formin complexos moleculars més grans i al final estructures i formin cèl·lules. Aquí no hi ha cap cèl·lula feta, aquí no hi ha vida, aquí només hi ha molècules orgàniques. ¿vale? Per tant, aquests experiments de Miller i Joan Uro, eh, que segurament us ens sonarà, sonarà van reproduir i, i doncs, han anat donant resultats positius. Eh, molts d'aquests experiments, cada cop que els repeteixen, donen resultats diferents. No són sempre exactes. Un dia dona una molècula, un altre dia dona una altra, però el número final va creixent en el temps, a més que es van fent experiments. Val? Molt bé. Aquestes molècules orgàniques, de fet, si mirem a l'univers i observem les nebuloses, observem els cometes, observem altres estructures de l'univers, existeixen, i ja hi són, de fet. És a dir, no és una cosa exclusiva de la Terra. A l'univers ja hi ha molècules orgàniques, i n'hi ha moltes. Hi ha aigua, però una banda, que és inorgànica però és bàsica per la vida, però també hi ha, eh, doncs, per exemple, eh, àcids senzills, eh, bases nitrogenades, senzilles també. Aquí veu, per exemple, un espectre un espectre del cometa Halevop, que el tenim aquí, eh, quan va passar a prop de la Terra, es va observar la seva llum, es va obtenir l'espectre lluminós d'aquest eh, cometa i es pot analitzar, eh, mitjançant aquest espectre, quines molècules conté aquest cometa. I si ho fem, veiem que té molècules orgàniques. Ho podem fer amb les nebuloses, ho podem fer amb qualsevol objecte que emeti llum, o del quan rebem llum i podem saber la composició química d'aquests compostos per tant la matèria orgànica hi és a l'exterior per tant, per què no pensar que algun dia pot organitzar-se també i formar vida com a la terra no? molt bé, quins candidats tenim a l'hora d'anar a buscar vida extraterrestre començarem pel sistema solar doncs perquè és casa nostra dir. estem aquí al, al costat i mirarem quins candidats s'han estudiat fins ara i després sortirem fora a veure quins altres candidats tenim fora del sistema solar el primer és evident, és Mart Mart és el candidat número 1 perquè, perquè és lo el típic dels marcians no? sempre s'han dit parlar quan es, quan es parla de vida extraterrestre es menciona els marcians i Mart ha sigut un dels candidats més eh, recurrents al llarg de la història aquí ve una imatge, una imatge tridimensional escanejada amb un escàner 3D d'aquestes sondes que obtenen aquest relleus i veieu que Mart té una cicatriu enorme té, té el canyó més gran del sistema solar realment és un canyó enorme és com anar d'aquí a Moscú tot un canyó, i, i molt ample, com ample com d'aquí a Madrid, d'amplada, i, i recorre tota aquesta zona de Mart, és un canyó molt gran. I té, té, té diverses muntanyes també molt, molt altes, el món Olimpi, té muntanyes molt altes, però bé, bueno, té, té vida a Mart? Això és la, una de les preguntes interessants, també. Aleshores, aquest senyor, el, el Marco Schiaparelli, el, el, ja fa molts anys, va observar Mart eh, amb, un, amb aquest telescopi i va descriure una sèrie de canals que ell va anomenar canali, són aquests canals d'aquí, aquestes ratlles, que eren com ombres que ell veia, però ell les com si canals. I va citar aquests canali, però no li va donar cap connotació. Però més tard, el, el, el l'Owell, eh, aquest senyor sí que va, va creure que aquests canals eren conduccions d'aigua. Ell creia que eren rius o conduccions d'aigua per la qual les civilitzacions extraterrestres, o marcianes, podríem dir, canalitzaven l'aigua i la portaven d'un lloc a l'altre. I, I ell deia que hi havia com camps de conreu a les afores, i aquí hi havia com ciutats o nuclis, i portaven l'aigua d'una banda de l'altra. Això una hipòtesi que aquest home va formular basant-se amb aquests canals, que aixapar ell li havia descit sí, i ell va com, desenvolupar més. I a mesura que mirava Mart a, al llarg de, dels anys, aquests canals anaven canviant i ell deia que s'estaven doncs, construint, remodelant, etcètera. És la seva hipòtesi. Però va, va donar molt de sí, va, els diaris anaven plens, d'aquestes notícies, eh, va crear un, models, imagineu-vos imagineu quins, bueno, planisferis sencers de, de tota la descripció de Mart, no? Clar, realment, eh, no estaven tan equivocats, realment. Aquest senyor no veia, els, no veia els rius de Mart ni els mars de Mart de veritat. Ell veia unes ombres només i li semblava que eren canals, però quan les sondes marien als 70 van anar a Mart, i van començar a orbitar i a tirar fotografies, van veure imatges com aquesta. Aquí veieu cràters, però aquí veieu realment un, un, una conca, és una conca hidrogràfica, una conca en la qual no hi ha aigua, avui en dia, però és un, és un veritable riu, és un lloc per anar a corregut a aigua menys almenys ho sembla, val? des d'aquí ho sembla i veieu quines imatges també d'antics doncs, rius suposats antics rius a Mart ja en fotografies dels anys 70 per tant des de fa molt se sap que a Mart hi havia aigua en el passat Però tant el, el l'Owell tampoc estava tan equivocat tot i que tota la seva hipòtesi eh, doncs no, no era molt bona als no? anys 70 també les sondes vikinges van aterrar a Mart i va ser la primera missió eh, de la NASA per buscar vida extraterrestre a Mart fent anàlisis químics de la superfície del planeta. És a dir, van aterrar, van agafar mostres, van analitzar, van analitzar mostres al seu interior d'aquesta petita nau, podríem dir, o... Bé, no era un cotxe que corria, era una, nau, era una, una sonda que estava estàtica, però agafava mostra, l'analitzava i donava resultats. Feia proves biològiques, per si hi activitat biològica o restes d'activitat biològica. I tots els resultats van ser negatius, no he trobat cap resta d'activitat biològica. Van fer moltes fotografies, és la primera foto en color de Mart, aquesta d'aquí, del 70, l'any 74 i veieu més imatges de la bandera americana aquí, que no podia faltar aquí. Eh, posen a tot arreu les fotos també eh, i aquí veieu el braç mecànic que es dedicava a recollir aquestes mostres de la superfície que aquí, aquí hi ha el braç mecànic i aquí totes les, les mostres que no t'agafen marca, les ficava a l'interior analitzava i donava resultats que enviava a, a la terra aquesta sonda continua estant a mar no ha tornat, es va quedar allà va la missió va aquesta i es va quedar com tantes altres, de fet molt bé el, eh, no van trobar activitat biològica als anys 90 la Pathfinder va ser un revulsiu molt gran, perquè va ser la primera sonda que caminava o que es movia, anava com teledirigida més o menys, li donaven ordres i ella més o menys anava molt lenta, avançava pocs centímetres cada hora, però eh, ho veia ordres, tenia el problema que si es trobava pedres eh, al seu davant doncs topava i no podia avançar i és mica complicat perquè l'ordre no arriba immediatament l'ordre és una ona que s'envia i trigar un temps i clar, el, te el marge de reacció és molt baix però tot i així d'un nivell la van fer avançar uns metres i va, va reproduir els experiments de la Viking 20 anys anterior, 20 anys abans i va arribar a la mateixa conclusió va fer els mateixos experiments, algun mes i no va trobar restes d'activitat biològica ni vida a Mart però els americans han demostrat o la NASA va demostrar que podien fer el mateix amb un cos molt més baix i més complex no? I, i més maco amb, amb, amb rodes i avançant per tant, la carrera aquesta de la, no de l'astronàutica, sinó dels satèl·lits artificials, realment va començar doncs a, a molt forta a molt forta als anys 90, amb aquestes sondes. Va fer fotòpia... Eh, ens va venir la Mars mar Global Surveyor, una, una altra sonda molt més moderna. Va fotografiar molt detall la superfície de mar. Recordeu la famosa cara de mar, que deien que hi havia una cara... No sé si algú, algú ha sentit parlar. Aquest, aquest turó que tenia una cara, que havien fet la civilització antiga eh, marciana, doncs Aquí hi ha una foto de la mateixa cara amb la Mar, -Mar Grover Sorbella amb molta resolució veu que veieu no que ara ja no té forma de cara. Per tant, allò que deien que era una cara realment no ho és i amb resolució actual es pot veure molt detall, moltíssim detall. I què més va la Mar Grover Sorbella? Doncs aquests rius de la Mariner, que ja havia vist els anys 70, amb més detall. Aquí hauríem suposat riu, aquí hauria una línia de costa i aquí un antic oceà fòssil avui en dia. Per tant, sí que sembla que a Mar, cada cop hi ha més evidències és que hi havia, hi havia aigua com a mínim en el passat aquí una, un suposat llac sec i la Mars Express que és molt més moderna hi ha cartografies de la superfície amb tot detall està tot, bueno, és, és com, com el, Google, el Google Air o el Google Maps doncs amb Mars igual ja no, no, he, no es veuen les cases perquè no hi són però si hi fos no es veurien hi, hi ha un detall impressionant aquí una reproducció 3D de l'interior de, això no, no és una imatge és una escameta 3D vista en perspectiva per tant, estem a dintre aquest, aquesta llera del riu. Veieu les parets com baixen i estaríem a dintre la llera del suposat riu fòssil o riu antic. Aquí un cràter, més perquè veieu el detall de les imatges, com si entreu internet, a les webs de la NASA, etc., o de la S, ES, es veuen aquestes imatges. Un altre riu sec. I, finalment, eh, l'aigua suposada doncs, que hi havia en el passat, avui en dia en queda, encara hi ha remenents d'aigua en el passat de Mart. Hi ha petits... Eh, en els, pol, en els casquets polars de mar hi ha gel que se sabia que existia no sabien si hi havia aigua o no i al final han trobat que hi ha aigua congelada de fet hi ha aigua congelada també en, el, en tot el sol del planeta, en diverses zones és tipus permafrost és com quan a Sibèria plou i queda l'aigua empapada al terra i es congela l'hivern i queda aquesta barreja entre aigua i, i, i sorra barrejat congelat, doncs a mar passa el mateix hi ha molta aigua eh, agafada en el sol i està congelada Clar, la temperatura del planeta no puja gaires vegades per sobre els zero graus, per tant podríem dir que està congelada de manera permanent no a tot arreu, però en, en gran porcentatge sí. Llavors, sabem que a mar hi havia aigua i que, com a la Terra a l'antiguitat, fa molts milions d'anys però sabem que l'ha perduda al cap dels anys eh, aquest senyor, el David McKay ha, ha creat una hipòtesi en la qual, doncs aquí tindríem Mart Mart en el passat, fa dos milions d'anys per exemple similar a la Terra tal com és avui en dia molts continents però també molts oceans i per tant per què no pensar que es va originar vida també a Mart en el passat de fet hi ha gent que pensa i ho diuen seriosament que la vida es va originar a Mart i va venir a la Terra a posteriori però no en forma d'extraterrestres que... no, no, no, vull dir forma de bactèria eh? es va originar a Mar, de forma de bactèria i aquestes bactèries van venir a la Terra i a Mart es va perdre perquè es va perdre l'atmosfera, això és veritat, l'atmosfera de Mart és molt tènua es, es va perdre l'aigua degut que el planeta té una mida més petita i la força gravitatòria és més baixa i aquests garros tendeixen a escapar-se no com a la Terra que queden agafats degut a la, a la gravetat i és una hipòtesi de treball que és una mica complicada jo ho reconec però hi ha gent que ho diu aquí hauria l'evolució de mar des de 4.000 milions d'anys aquí fins a l'actualitat veieu que va perdent l'aigua cada cop en té menys degut aquesta poca força gravitatòria que no pot aguantar l'aigua i s'escapa a l'atmosfera i s'escapa a l'escapar exteriors i es perd de l'univers. Tot i que Març segueix tenint l atmosfera, però és doncs, molt tenu i molt petiteta. I a l'actualitat doncs, és un planeta sec, però que en el qual hi podem veure els rastres d'activitat eh, de l'aigua que hi havia eh, fa molt mal. I ara està ja demostradíssim. I que hi havia aigua segur, que hi havia vida no s'ha demostrat. Ara veurem alguns exemples del que diuen que pot ser vida marciana, però no està demostrat 100% però hi havia aigua segur i que encara hi ha aigua congelada, una miqueta. I ara ve una, la part més polèmica de la vida a Mart, perquè teòricament eh, hi ha investigadors que diuen que han trobat, o hi ha unes, unes evidències, que van venir amb aquest meteorit. Aquest meteorit és un meteorit marcià, d'origen marcià, trobat a l'Antàrtida. Sembla -se que és un impacte d'un meteorit contra Marc que va, va, va fer caure pedres de Marc que van aparar a la Terra, al final. I això sí que és veritat, vull dir, som, està comprovat que són meteorits marcians. Mirant el microscopi electrònic, diverses estructures van trobar, i a fons quants anys van publicar-ho en revistes importants, aquesta estructura d'aquí, que en forma de cuc, que hi ha gent que diu que, que li sembla una forma de bactèria. Bueno, o sigui, la forma és, és, és allargada, i té la mateixa mida que un bacteri. Aquí hi hauria bacteris actuals, per exemple, no? sí, molt similars. Però, és clar eh? té la morfologia, i, i és pedra, en el fons, està fossilitzat, podríem dir. Eh jo no m'aventuraria a dir que ho és no, no posaré-la amb el foc però hi ha investigadors que creuen que ho és i així ho van publicar i els hi van acceptar l'article per tant doncs, eh, és una hipòtesi aquí tindriem, per exemple eh, bactèries fòssils de la Terra astrometòlits són bactèries fòssils que formen estructures que són com pedres grans però a base de creixement de bactèries no sobre les altres i són així, aquestes d'aquí són les fòssils que tenen 3.000 milions d'anys són d'aquí la Terra i sabem que són bactèries del passat, són els primers éssers rius de la Terra. I aquí hi hauria aquí, algunes d'aquestes aquestes marcianes suposades que tenen estructures similars a les bacteries fòssils terrestres. Per tant, parlaríem de la mateixa època de l'evolució, el mateix estadi de l'evolució, un estadi molt, molt arcaic, molt antic, i tindríem estructures similars a la Terra, que les coneixem molt bé, i a Mart. A part, hi ha una, hi ha una imatge molt curiosa que és, és aquesta d'aquí, en la qual hi ha alguns investigadors que diuen que aquestes franges d'aquí, com unes, unes franges molt, molt orientades, serien estromatòlits, és a dir, aquestes pedres formades per bactèries marcians. És una foto feta a Mart, aquesta d'aquí. Això és una foto feta de la Terra, en la qual hi ha aquests estromatòlits. Això som, semblen pedres, de fet són pedres, perquè són minerals, però estan fetes de, de, de, gràcies a l'activitat biològica de, de diverses bactèries durant molts milions d'anys. Doncs si això a la Terra s'ha succeït, per què no pensar que que Marta també va succeir i creu en veure en aquesta foto d'aquestes estomatòlics. De fet, aquesta foto eh, té molt mala qualitat i ens dius us dient, si Marta es coneix tan bé i es veu també el detall i tal, per què no pengen aquesta foto amb de resolució com us estic dient que hi ha? Jo no l'hi he vist mai més en aquesta fotografia. L'altre que fa uns, fa uns quants anys, quan encara no hi havia aquestes noves sondes, i ara l'estic buscant i no la trobo. És a dir, a lo millor aquesta hipòtesi de l'estomatòlics s'ha deixat perdre perquè han vist que realment no, realment no són que aquestes estructures. Molt bé, per tant, a Mart, vida a Mart, mm, dubtors, molt dubtós. L'altre candidat, un altre candidat al sistema solar és TITAR, un dels satèl·lits de, de Saturn. Hi va haver una sonda, la Huygens Cassini, una sonda, una emissió doble de, de la S, de la NASA, que van arribar ja cap al 2005, que en fa l'efecte a, a, a Saturn, una missió molt, molt complexa perquè combinava aquestes dues, eh, les dues eh, agències espacials, l'europea i americana, i la, la idea era doncs, tenir una, una sonda donant volta al, al, al planeta, a Saturn, per, per obtenir informació de molts tipus, i l'altra sonda era una sonda suïcida que estirava contra, bueno, per caigudes, però que ia contra TITÁ, contra el satèl·lit, per fer anàlisis químics de l'atmosfera. Perquè sabíem que TITÁ era un bon candidat no perquè hi, hagués, perquè hi hagués vida avui en dia, sinó perquè potser en el futur en desenvolupi, perquè té una estructura d'atmosfera molt similar a l'atmosfera primitiva terrestre. I, per tant, és un bon model d'inici tal, tal com era la Terra en, en, en els seus orígens eh, al principi de tot, quan es va formar. Aquí ha una sèrie d'imatges composades en el qual són fotos que van atirant la, la sonda mentre anava caient, anava d'envolta sobre ella mateixa. I aquí hi ha fotografies doncs, de també de, de Titar, veieu que també com una mena de rius a Titar sembla que no hi ha aigua líquida pel que sembla però és que, per tant l'origen de la vida seria més complicat però sí que hi ha molta matèria orgànica molts hidrocarburs mm? no vull dir que hi, ha, que hi hagi rius de benzina però, però hi ha sí, hi ha molta matèria orgànica tipus hidrocarburs i això està bastant comprovat I, i bueno, de fet, dic que no hi ha aigua de fet sí que hi ha aigua, perquè hi ha aigua a molts llocs cada cop se n'està okay. trobant a més llocs, però no en tanta quantitat com us deia com hi havia a Mart, d'acord ¿vale? i de vegades estan trobant aigua amb molts altres satèl·lits a Saturn també i cada cop això està avançant de manera exponencial és a dir, hi ha sondes i tanta informació que d'un dia per l'altre va canviant aquí hi ha per exemple uns, un, un d'aquests llacs de, de Tità, d'Hidrocarburs aquí hauria més rius, etc. Veieu que el detall de les imatges realment és molt, és molt bo també i a part, aquesta sonda està aportant molta informació de moltes altres coses no només de si hi ha vida o no hi ha vida sinó de, de temes d'astronomia doncs, doncs, planetària doncs estem coneixent moltes coses d'aquests satèl·lits i planetes aquí hi hauria per exemple una aurora boreal a la superfície de l'atmosfera de, de Saturn, per exemple, que vam trobar fa un parell d'anys l'altre candidat que se n'ha parlat molt clàssicament i que se'n segueix parlant és Europa Europa és un satèl·lit de Júpiter en aquest cas tindríem aquí, aquí hi hauria Júpiter el satèl·lit, i aquí està ampliat si si veieu, té aquesta superfície amb aquestes ratlles, aquestes estries és una superfície de gel eh, té, ha, és, és tot gel és tot, tot glaçat val? i en aquest gel sembla ser que hi ha molta aigua és un gel, molt, eh, un gel que té molta quantitat d'aigua i per tant, tornem amb la idea aquesta no? aigua, per tant, possibilitats de vida però no ara, evidentment, en el futur si està gelat no hi ha possibilitats de reaccions químiques però el millor quan el sol creix i i i s'escalfi les superficies d'Europa, de, de, potser... Bé, bueno, de fet, potser serà massa tard perquè es la vida, perquè ja el Sol acabarà enduant-se el Júpiter per davant i, i ho destruirà tot. Però bé, s'ha anat parlant molt pel tema que té aigua. Per tant, tornem amb el mateix. Hi aigua a, a molts llocs. I si n'hi ha aquí, n'hi ha en altres mons. vull dir en altres mons, vull dir en altres planetes, segurament. Molt bé, doncs, anem a repassar una mica què hem vist fins ara, no? El sistema solar. Què cal perquè es formi vida? El model terrestre, el nostre model, doncs, química orgànica del carboni, que és el nostre model, aigua líquida, la interfase solid líquida. Aquesta interfase seria doncs, que no poden tenir un oceà enorme d'aigua, perquè una reacció química amb un oceà gegant és molt complicada. Cal una zona en la qual l'aigua pugui concentrar-se i expandir-se, com per exemple una marea. Les marees, si, si, tot, tots que heu el, quan heu vist una marea, veieu que la marea baixa i queden els foradets aquells plens d'aigua que allà hi ha doncs, de peixos atrapats que és molt fàcil agafar-los, perquè estan allà atrapats, no es poden escapar. Per tant, passaria el mateix les molècules orgàniques si baixa la marea, per exemple queden en aquesta, aquests pous d'aigua molècules que tenen més probabilitat de trobar-se i reaccionar entre elles val? per tant, sempre s'ha dit que la interfàs de sòlid líquid és molt positiu a l'hora de poder afavorir reaccions químiques a molècules orgàniques per tant, tenir una lluna o un satèl·lit que produeixi marees és una bona cosa a tenir en compte a l'hora de buscar planetes on pugui haver-hi vida val? i què significa regió? a eh, estabilitat biogènesi vol dir temps vol dir tenir temps eh, tenir molt temps i un temps molt estable sense no estar gaire mogut per poder dur a terme les reaccions químiques val? estabilitat en el temps per tant estrelles molt, molt, molt, molt grans les estrelles molt grans eh, molt, tenen una vida molt curta tenen, tenen molta matèria molt combustible per anar cremant però en tenen tant que el cremen molt ràpid i duren molt poc en el temps. Per tant, no són bons, bons candidats a tenir planetes en vida. Com esterilles petites o mitjanes, com el Sol, que és a petit, sabem que tenen vides de 10.000 milions d'anys. No, amb 10.000 milions d'anys tens temps suficient com perquè es formi un sistema solar i, potser, i per què no es pugui formar vida com en el nostre cas. Val? Per tant, a l'hora de buscar candidats, no buscarem esterilles grans, buscarem esterilles Tirana petit. Llavors, per tant, on hem de, on hem de buscar aquestes eh, condicions? Aquí ho poso, no? estrelles petites similars al Sol entre mitja massa solar i tres masses solars amb planetes o satèl·lits rocosos per on pugui haver-hi eh, doncs, eh, un suport físic rocós, no, no pas gasós com Júpiter o Saturn, etc. Però clar, un planeta gran com Júpiter pot tenir satèl·lits rocosos també ens valen eh? I està la zona d'habitabilitat circumastel·lera, això significa que el centre de la galàxia realment és una zona molt moguda on ja ha un folat negre i les estrelles van caient cap allà es van destruint, teòricament i és una zona molt poc estable i cal, cal una certa estabilitat i tenir estrelles tranquil·les i no molt mogut. I per tant, una zona de, de la perifèria de la galàxia és un hi ha els bons candidats, on estem nosaltres, de fet. Per tant, sembla que aquí són les condicions, eh? Va, aquesta la passarem. Bé, bueno, us la comento per sobre. Només dic que el sistema solar té complés condicions d'estar a la zona habitable és la Terra, però també segons com Venus i Mart eh, que estarien aquí una, una caravanda Venus i Mart estan fregant la zona aquesta de de fet Venus, degut a la seva atmosfera que és molt, és molt àcida i és, i és molt densa i hi ha molta pressió massa acidesa i a més a més eh, o sigui, mo, erosió, agressió podríem dir es produeix i, i temperatures molt altes degut a la densitat de l'atmosfera per tant no és un bon candidat però podria ser-ho, però no ho és degut les seves característiques. Mart ja hem vist que sí, però hem vist que, doncs, que podria ser, però no és segur. ¿vale? Si busquem fora del sistema solar, perquè hem vist que aquí hi el sistema solar i no tenim més, més opcions de buscar, doncs, a veure, on busquem? Busquem altres planetes? Hi ha altres planetes? Eh, sí, sabem que n'hi ha, ha altres. Ara volem uns quants exemples. Anem a calcular quanta vida pot haver-hi l'exterior, amb càlculs teòrics, segons ho han fet alguns científics. Això és la fórmula de Drake modificada. Més tard us posaré la fórmula original, que és la, la simplificada, podríem dir, que és la que valgarà. A veure, planetes, quanta vida hi ha a l'univers? Més que a l'univers, eh, a la galàxia, perquè l'univers és massa gran, anem a centrar-nos en la nostra galàxia. Doncs, mireu, la, la, fra, la fracció de vida que hi ha a la galàxia, aquesta f d'aquí, és molt senzilla de calcular. Hem d'agafar quina proporció d'estrelles tenen planeta quantes d'aquestes eh, estrelles estan en zona eh, d'habitabilitat, en zona estable, podríem dir, i quantes d'elles, tots estan en la zona estable, han creat vida, perquè potser estigues en una zona estable i pots crear vida, però no la crees, pel que sigui, només algunes d'elles la crearan. Multiplicant aquests factors, en els quals han portat aquests valors, han dit, estrelles en planeta, d'un 10 al 30%. Bueno, hem descobert molts, però de moment, us asseguro que no, n'hem no descobert el 30% d'estrelles tinguin planetes però bueno, és un càlcul teòric, ells diuen que pot arribar un 30%, podria ser podria ser. Eh? Eh, d'aquestes estrelles quantes estan en zona habitable o d'habitabilitat podrien dir, d'un 50% podria ser també, les del nucli no les, no les compten, compten les del voltant n'hi ha menys i menys densitat 50% està bé i quantes d'elles, a més a més, podrien generar eh, biogènesi, diuen que un 33%, una de cada tres, de les que estan en zona habitable, generarien vida si, si estiguessin allà aquest càlcul, aquest número és molt alt realment, si aquí més de 33 poses eh, 0,0001 sortiria 0 al final és no? clar, aquí hi ha la controvèrsia els científics no es posen d'acord amb aquests números això aquí són números teòrics que tu tots els pots inventar i els que, els que et convinguin i al final s'obté aquest valor entre 0,2 i 1% és a dir, entre el 0,2 i l'1% de les estrelles tindrien planetes amb vida val? ja diuen amb vida és a dir, el càlcul final és molt alt L'1% de 100.000 milions doncs cal... de fer d'estrelles, no és molt són molts milers, o centenars de milers, segons com, d'estrelles en vida. Són molts, són molts. Eh? Clar, aquest valor d'aquí és tan elevat perquè es... diuen que a la Terra la vida es va crear molt ràpida, va trigar pocs milions d'anys a crear-se. A... Si parlàvem alguns biòlegs us diran que no, diran que va trigar molt més, no va trigar 600, 600 milions d'anys, va trigar més de 1.500 aleshores aquí no, no es posen d'acord però que sapigueu que ja es aquests càlculs i hi ha gent que creu que hi ha molta vida a l'exterior moltíssima una altra cosa és si val la pena buscar-la perquè està tan lluny que no la trobarem mai i l'altra cosa és que si són bactèries i prou evidentment no les veurem i llavors si són intel·ligents ja en parlarem més tard la qüestió és buscar planetes això sí que, això sí que es pot fer i es troben eh? no, no el 30% que us dit que diuen que hi ha però se'n troben molts hi ha moltes tècniques per trobar planetes estresolars, cada cop més i més bones. I troben planetes cada cop més petits i cada cop més lluny. Per exemple, una tècnica molt fàcil eh, és aquesta d'aquí. És l'observació directa. Hi ha telescopis molt potents que, si hi ha un planeta molt gran i molt evident, encara que estigui molt lluny, pots arribar a veure'l. És aquest cas. Aquí, des de Monte Palomar, es va observar on ja es pensava que hi havia un planeta aquí i quan el Hubble va observar realment a veure un planeta orbitant l'estrella. I és evident que, que és un planeta. Val? No, I no falla. Un altre, eh, us ho parlarem més tard, del següent. Aquí hi ha un altre exemple que ha sortit la setmana passada, fa dues setmanes, d'un planeta eh, extrasolar eh, recent descobert ara mateix. És aquest d'aquí. Aquest d'aquí. Aquest d'aquí sospiten que podria ser-ho i aquest d'aquí ho és segur. I és observació directa. És una imatge real directa d'un planeta extrasolar. Val? Aquí hi ha imatges reals també direct, eh, directes de discos protoplanetaris. És a dir, el disc de matèria que és al voltant de l'estrella quan s'acaba de formar i que s'està es, uh, orbitant al voltant de l'estrella i encara no és planeta perquè no està configurat com a tal però sí que és matèria al voltant que si s'uneix si en diferents nuclis al voltant, uh, i segueix orbitant acabaran sent planetes per tant és protoplanetari i s'han descobert moltíssim per tant l'evolució dels sistemes planetaris sembla que és una cosa que passa cada dia i, i de manera contínua i és una cosa superfreqüent o, sigui, o sigui, no, no, no no només hi ha planetes aquí, ni ha planetes a tot arreu, pel que sembla. De fet, realment n'hi ha molts. N'han escobert moltíssim. Una altra tècnica, la tècnica dels trànsits, podrien dir-li, si per dir-ho fàcil. Tu mires la, mires la lluminositat d'una estrella, aquí va passant el temps i veiem que la lluminositat és, és constant. L'estrella fa una llum determinada que re, pots recollir, però de cop de volta s'enfosqueix, arriba un mínim de fosc i al cap d'un rato torna a pujar. Per què s'enfosqueix la llum de l'estrella? Doncs perquè hi ha alguna que li passa pel davant. Que quet algun és un planeta, ¿vale? Aquí veiem, per exemple, un planeta molt gran passant per davant d'una estrella. És una imatge fictícia, però podria ser real. Quan va veure el trànsit de Venus fa uns quants anys, no si sé si veu deu de que es veia, es veia el sol i tenia com una piga rodona amb telescòpic, eh, mirar. I és perquè Venus passava per davant del sol i passa molt poc freqüentment, però de vegades succeeix i es pot observar des de la Terra. Doncs, seria el mateix exemple, però molt lluny, un planeta amb sols que està molt lluny però es realment detectar planetes extrasolars amb aquesta tècnica. I pot saber el radi que tenen, i pot saber moltes coses realment d'aquests planetes. Una altra tècnica eh, utilitzada és, és la... Bueno, aquesta és més complexa. La idea és que si hi ha un planeta molt gran al voltant d'un Sol, realment no és que el planeta giri al voltant del Sol, giren sobre un eix comú, podríem dir. Per tant, Sol també gira sobre aquest eix comú, i doncs veus que el sol, eh, aquest sol o aquesta estrella la longitud d'ona que rebem d'ella varia si s'està allunyant o acropant d'aquest eix comú per tant, fent aquests càlculs de diferència de longitud d'ona pots saber que hi ha un cos fosc, que és un planeta i pots de de detectar la seva massa la seva distància a l'estrella, etc I és en què s'hi dedica i n'han trobat bastant en aquesta tècnica també aquí exemples de planetes eh, de sistemes planetaris que han trobat alguns exemples, aquest és el nostre Tenim el Sol, Mercuri, Venus de la Terra i aquesta és una altra. Aquí aquí a l'estrella, que està d'aquí, que és molt petita, és un pulsar, és una estrella supermassiva però molt petita i molt densa però que té, fins ara l'hem descobert, tres planetes. Un, està, un és molt petit i està bastant a prop i en té dos de molt grans a l'altura de Mercuri, per exemple. Val? Hi ha un punter? Ah, sí. Gràcies. Ah, sí, perfecte. Aquí hi ha uns quants exemples més de planetes de sistemes planetaris aquí veiem per exemple una estrella que té un planeta molt proper aquí hi ha un altre que és molt proper aquí per exemple n'hi ha una a si la aquí, aquí n'hi ha una per exemple que té tres una aquí, una aquí i una, una aquí i la llista es va incrementant, cada cop hi ha més s'han trobat centenars eh? ja hi ha centenars de sistemes planetaris descoberts i cada cop estan trobant planetes més petits perquè quan tenim millors tècniques són, són més petits Que se la passo molt bé alguns projectes, projectes vigents i tècniques vigents que s'estan utilitzant Detectar, per exemple, marcadors atmosfèrics, és a dir, detectar oxi, oxigen, ozó, i CO2 i matar com a marcadors biològics, s'estan realitzant ja Es mira els espectres d'aquests planetes i es, es veu què tenen I si tenen aigua, o tenen oxigen o o, matar, o CO2, podem, segons les, les proporcions podem intentar esbrinar si, hi ha, si pot haver-hi vida, o n'hi ha hagut o n'hi podrà haver ¿vale? Eh, i ara us parlem mica d'aquests altres eh, projectes aquí ha un exemple, per exemple veieu que Venus té un pic molt fort en el CO2, diòxido de carboni Mart també, però la Terra l'espectre de la Terra és molt diferent, té molta aigua i té usó com a activitat biològica eh, derivat de l'oxigen per tant, realment, si veiéssim això en altres planetes, eh, podríem dir mira, sembla a la Terra, a potser té vida que si està molt lluny no, no la veurem mai però sabrem que, que potser té Aleshores també, eh, bueno, aquest és l'aparell, aquest telescopi eh, orbital que, fa, que calcula, aquests, que, que obté aquests espectres de planetes extrasolars i, bueno, se suposo que ho farà. De fet, encara no està, no està en vigor, no, vull dir, no funciona. El van, el van proposar, el van dissenyar, però està, és un projecte, projecte posposat, indefinidament. De fet, últimament s'està dient que fins al 2015 no creuen que, que es pugui tirar endavant, o sigui que, i el van programar fa molts anys, eh? dir, està parat, però sí que s'han fet proves amb altres aparells, aquest seria el més novedós, que no funciona encara. Aquest d'aquí sí que funciona, el van paraure pel 2006, però va trigar 3 anys més, el van llançar al març aquest any, però ara ja va. Va de moment eh, amb proves, podríem dir. Aquest, aquest aparell, el, el telescopi Kepler, és orbital a la Terra i el que fa és apuntar a, planeta, a estrelles candidates per buscar planetes amb la tècnica del trànsit, és a dir, aquesta ombra que passa pel davant del, del Sol. Si us fixeu, aquí hi ha una, aquest, aquest cúmul de punts, veieu aquí, està, està pres des de la Terra, és a dir, un trànsit d'una estrella concreta des de la Terra, com es veuria. Veieu que ja és molt difuminat i costa de dir que hi ha un trànsit aquí. En canvi, la, el Kepler ja ho ha com a primera prova, a veure què donava, amb un cas conegut, i diu que la, la línia és molt clara i, evident, i es veu claríssim que aquí hi ha un, una baixada en la lluminositat. Per tant, hi un planeta en aquesta estrella. Per tant, sembla que és un aparell molt, eh, que potencialment aportarà moltes dades en aquests propers anys. I ens sentireu parlar molt de d'aquí del Kepler, perquè voleu que parlen que descobreix planetes cada dos per tres, quan el posen realment en funcionament al 100%. I ja té una llista de candidates, són estrelles que compleixen les condicions que us he explicat, que estan properes. Bé, a mi només estan properes a la Terra per buscar candidats propers. I ens seran en zones habitables, etc. L estrelles petites, van complir les condicions. Per hi ha gent que pensa que a part de tot això que ho dient que hem de ser més oberts de mires més oberts, tenir una, unes mires més àmplies i no anar a buscar el model terrestre i prou i no buscar només bactèries ni vida d'aquest estil orgànica sinó buscar vida intel·ligent i coses més d'aquest estil no? veieu l'acordit que clar, uns pingüins extraterrestres veuen una terra de lluny i diuen aquí no hi ha gel, aquí segur que no hi ha vida perquè clar, aquí no es pot viure doncs el mateix ens passa a nosaltres com que, no, com que ens centrem en el nostre punt de vista no trobarem mai vida si no intentem obrir les mires. Llavors, clar, aquí veig tot el tema de la vida extraterrestre, vida intel·ligent i totes les hipòtesis de, de treball del Frank Drake, el creador del SETI, el Search for Extraterrestre Intelligence o i sigui, la recerca de vida intel·ligent. Realment hi ha un projecte de la NASA finançat en fundacions privades també, que es va dedicar a buscar vida intel·ligent. I com es busca vida intel·ligent a l'univers? Eh, doncs amb unes de ràdio el sistema de busca de vídeo intel·ligent és utilitzar radiotelescopis que el que fan és emetre, però sobretot més que emetre rebre ones de ràdio que s'han de descodificar i veure si ha algun missatge intel·ligible i algun missatge doncs, eh, o codificat que puguem entendre nosaltres. Val? Per tant, partim de la base que els suposats extraterrestres eh, codifiquen missatges els envien i, i els rebem nosaltres. Val? Aquí ha la famosa fórmula de Drake. Clar, i la complerta. Tot això ho fan perquè Drake ja va dir en el seu moment que el nombre de civilitzacions extraterrestres, si, si diem doncs bé, quants, quantes estrelles hi ha, quants planetes tenen, quants d'ells són habitables, quants ells han de reenvolupar la intel·ligència, quants d'ells han de utilitzar ones de ràdio, vas multiplicant aquests factors, que n'hi havia moltíssims en el passat, quan la van crear, i, i al final surt que el nombre de, civil, de civilitzacions intel·ligents, no ja no de vida, sinó de civilitzacions, és de, des de milers o des de centenars de milers. El càlcul més, més pessimista era divers, bastants milers. Llavors, clar Si n'hi ha tantes, doncs, eh, podem començar a buscar-les, perquè segurament algun dia podem comunicar-nos. No? Doncs és el que estan fent, des de fa molt des dels anys 60, eh? ja fa uns quants anys que s'hi dediquen. La fórmula de Drake, a, a molta gent no li agrada i no, la, no li volen fer cas. Llavors, el mateix Drake, jo el recordo aquí, en una conferència a Barcelona, al Museu de la Ciència, de fa uns quants anys, i va posar una fórmula sí molt maca que va dir perquè ell, qui no se la cregui, la poso maca perquè, com mínim, quedi, quedi bé estèticament. I ell sempre la posava així en eh, mata, no? I aquí hi ha una mica el càlcul. No? Si realment es van formant planetes amb una, una taxa molt alta, hem vist que se van formant contínuament, i per tant la vida es va originar contínuament, suposant aquests càlculs, les civilitzacions intel·ligents es van formant contínuament, també. I encara que moltes desapareguin, sempre hi haurà alguna candidata per poder trobar. I és un tema, no és exponencial, però gairebé, el pendent del nombre de civilitzacions que ja en, en, en l'actualitat és, és molt més alt que fa uns quants anys, va, va creixent. Això és el que diuen aquests científics. Eh? També hi ha programes informàtics, si voleu, internet, en el qual tu pots posar en cada un d'aquests factors de, de la fórmula de Drake per calcular a tu a casa teva quant, quantes estan te surten. Si te'n surten mil o tres mil o, o un milió. Val? Però tots aquests números te'ls inventes tu, tu poses... Quantes estrelles hi en zona habitable? Tu pots posar-les que tu vulguis, quina proporció? Si fiques 0% ja et sortirà 0 al final, l'altre cop, no? Per tant, estem amb el mateix, són calguts teòrics tot. Vale, aquesta la passarem perquè, ja, bueno, ja sabeu la història d'aquestes plaques que s'han enviat sondes a l'espai i s'han enviat missatges missat codificats perquè els suportes extraterrestres eh, puguin interpretar com som nosaltres i aleshores, però clar, és més simbòlic que res més, no? Perquè són sondes que van pel sistema solar, no no van molt més lluny. De fet, la sonda Voyager, on anava un d'aquests missatges, està, ja està als confins del Sistema Solar, està molt lluny i segueix ometent el senyal i per sabem que continua viatjant, però algun dia deixarà de metre, tampoc no, no sabrem molt més d'ella. Però és un tema més simbòlic, podríem dir. I aquí aquest és un tema més científic, que realment és el que s'utilitza de veritat, relació de telescopis, com el de Recibo a Puerto Rico, que és el més gran del món, i com molts altres que n'hi ha, perquè n'hi moltíssims avui en dia i ens dediquem a rebre i enviar senyals sobretot rebre, per descodificar fins de l'actualitat no s'ha trobat cap senyal, cap ni un eh, que compleixi els requisits de vida intel·ligent val? per tant, això de que hi són, o de que n'hi ha tants, potser sí però no hem rebut cap senyal seu, que sigui realment eh, que compleixi els paràmetres de vida intel·ligent aquest d'aquí és un missatge que es va enviar a l'any 74 des del Radiotelescopi de Puerto Rico com a senyal terrestre eh, cap a l'exterior perquè algun dia algú altre el rebi en un altre món no? si li fixeu està codificat amb codi binari molt complex i al final el que acaba dient és doncs, mireu: eh, coses molt bàsiques de la, de la Terra i coses molt bàsiques de com som nosaltres doncs el, el sistema decimal els números d'olor 10 codificats el nombre atòmic dels elements essencials que formen la vida, el carboni, l'oxigen, el nitrogen el fòsfor, etcètera una estructura d'ADN en doble hèlix, doncs perquè sàpiguen que estem formats de, de material genètic en el fons i és transmetem genèticament. Una figura humana, això és el que s'entén més bé de tot, no? Potser. Aquí hauria el nombre de, el nombre d'humans que hi ha a la Terra, o que hi havia a la Terra l'any 74. El sistema solar esquematitzat amb el Sol, Mercuri, Beno és la Terra destacat, perquè sàpiguen que estem en aquest, aquest destacat. I al final... Una, un radiotelescopi així esquematitzat perquè sàpiguen com ho han enviat des d'aquest aparell que és el que ells suporadament han de tenir per rebre aquest senyal i descodificar-lo. Això potser és simbòlic, potser ho van fer potser simbòlic avui en dia, en aquell moment ho van fer de manera jo crec bastant, pensant que el que feien era realment comuni voler comunicar-se el, el, amb, amb els altres. No? Aquí hi ha diversos problemes, un és la codificació, és a dir codificar això en codi binari doncs, eh, és una manera de fer-ho, però hi ha moltes altres segonament avui en dia, i no tenen per què entendre-ho, o sigui, en cas que ho rebessin. L'altra és que realment si ho rebran o no ho rebran. Penseu que les, les zones de ràdio quan s'envien, s'envien per aquest radiotelescopis, viatgen a una velocitat limitada, que és la velocitat de la llum de qualsevol ona electromagnètica, i per tant eh, triga molt. Eh, penseu que l'estrella més propera, Alfa Centaur, està a 4 anys llum, Triga 4 anys a arribar aquest missatge a, a aquesta estrella, si ho reba, val, si estaven a Alfa Centaura, molt bé, d'aquí 4 anys ho rebran. Però si està a moltes altres estrelles, molt llunyanes, poden trigar milions d'anys a rebre o milers d'anys, o, o desenes d'anys, no? Depèn. Per tant, és una mica autòpic pensar que ho rebran, ho entendran i et contestar, no? A part d'això, veieu que no hi ha cap pregunta, aquí només hi ha un missatge, però no vols preguntar, hola, què tal, i al cap de 20 anys et contesten, bé, bé, anar fent... No, realment no, no funciona Si Funciona un missatge un missatge en el qual dones, dones una informació I l'altre tema és el paller còsmic El paller còsmic és que realment És com una agulla en un paller aquest missatge Primer per la direccionalitat Perquè tu més o menys has d'apuntar cap on vols enviar-lo no? és tenir un candidat i apuntar cap allà Tot i que les homes van cap a tot arreu Però la, la freqüència màxima va cap a un, va cap a un sentit I segons en eh, quina longitud, longitud dona Ho eh, codifiques pots codificar moltes longituds zones diferents i clar, has de buscar la correcta és com la ràdio, no? si el dial de la ràdio hi ha molts llocs que aneu, moltes, o aneu apretant el, les digitals no? aneu buscant el dial i veieu que no trobeu res, missatges el missatge està en un lloc concret aquí és el mateix les longituds d'orna de ràdio n'hi ha moltíssimes i cal codificar-ho en una zona concreta I imagineu que aquesta zona no, no és la que busquen els, els extraterrestres tampoc ho trobaran per tant, és un paella còsmic en doble sentit eh? en espai i també en freqüència i en, i en distància també, eh? per tant hi ha, hi ha moltes peges i jo us dic que fins ara no se n'ha trobat cap i ells no, no, no tenim consciència que no hem rebut cap tampoc. per tant vida intel·ligent a l'univers doncs, fins ara no hi ha proves aquest és el missatge una mica xerrada però tot i així si us interessa col·laborar perquè, perquè hi ha gent que li agrada pensar que potser n'hi li agrada col·laborar de manera desinteressada hi ha la CETI, CETI at home, que de fet és CETI.cat a Catalunya, perquè hi ha gent que s'hi dedica. Això és la web, tal com estava avui. Doncs aquí veureu que hi ha molta informació, hi ha moltes dades, molta, hi ha coses interessants. I fins i tot hi ha, hi ha paquets de dades que pots agafar d'internet, online, ficar los al teu ordinador i, podem dir, descodificar-los. Et donen un programet en el qual... Eh, tu et baixes aquest programa va ser un paquet de dades i el teu ordinador mentre tu no treballes mentre estàs eh, amb el fons de pantalla posat va treballant i va descodificant aquests paquets de dades i envia el resultat de nou a la SETI i doncs és la manera que tenen ells d'accelerar doncs, el procés d'anàlisi perquè la tenen tantes dades que han recollit durant tants anys que no donen l'abast i amb aquesta xarxa d'ordinadors mundial de col·laboradors, de interessats doncs estan accelerant el procés d'anàlisi de, de dades i i bé sapigueu que doncs, aquí a Catalunya a la CT.cat s'encarrega doncs, doncs, de, del que pugueu fer això. No sé, el que trobi el que una d'aquestes eh, senyals intel·ligents no sé què, si li donaran un premi o no sé com s'ho faran, però el, potser algun dia en trobarà una, ja ho volem. I res, de fet això és tot, aquesta és l'última imatge per acabar, que és l'ésser més intel·ligent que hem vist de fora de la Terra. I, i res, suposo tenim temps per preguntes, o, o comentaris, i dius que us sembla la xerrada. Si voleu preguntar alguna cosa. Us penseu que us diria que sí que hi havia ha vida a tot arreu? És que a les notícies, quan parlen de la vida extraterrestre, sempre diuen, oh, s'ha trobat aigua, s'ha trobat... Però pues que n'hi ha a tot, a tot arreu, realment. Sí que és notícia perquè és nou i, i ningú ho havia vist abans en aquell lloc però clar, que és que el concepte que tenim de l'univers està canviant moltíssim i la matèria orgànica i l'aigua està molt present a molts llocs però això no vol dir que ni, ni que origini vida ni que evolucioni com ha evolucionat aquí a la Terra i clar, només tenim un model que és el nostre però no vol dir que s'hagi de repetir a altres llocs Sí, sí, clar, clar, l'exobiologia és la ciència que estudia la, la biologia fora de la Terra, no? per tant, vida extraterrestre i realment sí, és, és, és molt seriós, és que molta gent s'hi dedica de veritat és que, és que molts departaments de física perdó, a facultats de física en departaments d'astronomia de moltes universitats aquí a la UB també eh, i a Madrid i aquí a Espanya, a molts llocs gent que es dedica a fer recerca en exobiologia i més que estudiar vida perquè la vida com a tal no l'han trobada mai busquen aquests marcadors biològics i busquen condicions perquè es produeixi la vida condicions d'atmosferes primitives eh, similars a la Terra per buscar models similars a, a la Terra i millor no, no trobaran vida mai, però trobaran un model en el qual eh, podrà ajudar els biòlegs o els químics o la gent que estudia la Terra, al seu passat, entendre millor com era la Terra en passat i, com, i per què va succeir el que va succeir, no? per exemple. Però hi ha gent que s'hi dediquen a moltíssim eh? i de manera molt seriosa. No són, no són cantamanyanes, eh? per entendre's. Vull dir, no, són gent molt seriosa i, i que publiquen en revistes científiques que avaluen a, a altres investigadors a nivell internacional i que i és la seva feina, a més a més. Però el model la recerca sempre és aquest model terrestre. Aquest, jo... A i... Sí, pel que jo conec, pel que jo conec és aquest model terrestre. Perquè és l'únic que tenim realment. I perquè sabis que funciona. I la química del carboni la coneixem molt bé i sabem com funciona i és un molt bon model, de fet. Tot i així sí. si no l'hem pogut reproduir, eh, curiosament. Per tant, tampoc l'entenem tan bé, potser. Aquells models de les argiles, eh, se n'havia parlat molt fa anys 80, en Fa l'Efecte, que que les argiles, eh, els silicats també es comporten en certa manera com, a, com la vida, no? Perquè no és que es reprodueixin, però el patró que tenen d'enllaços enllaç, químics es pot perpetuar, si tu li fiques més material d'aquest o més molècules, podríem dir, vas seguir uns patrons d'enllaços de, de químics tal i com tens el seu origen per tant es perpetua, es perpetua una estructura, podríem dir. Però clar, no és, no és vida realment, no? No, no es reprodueix, senzillament perpetua una estructura, no? I, però s'havia parlat bastant d'aquests models eh, del silici i s'havia fet ciència-ficció del tema aquest i què passaria si hi hagués un extraterrestre de silici que venjaria pedres i bueno, tot eren, eren acudits d'aquests sí. sí, sí. vull dir que no s'ho molt seriosament realment però se'n va parlar, se'n va estar com de moda parlar-ne però em fa l'efecte que actualment es parla molt més del, del model que coneixem de la química del carboni això no vol dir que de... és a dir, som com som per aratzar en el fons l'origen de la vida va ser enzerosa això és el, el que diuen els biòlegs que, que s'hi dediquen i tenim 20 aminoàcids essencials al nostre cos i tenim quatre bases nitrogenades a l'ADN i, i però és així per aratzar podríem tenir, a més de 20 aminoàcids podríem tenir 40 o, o, o 15 millor. no cal que no hem de ser 20, només 20. hi ha molts més a la, a la natura fora dels, dels éssers vius, com a tal com a, com a matèria orgànica i l'ADN té quatre bases nitrogenades bàsiques i però podria haver-hi més podria haver-hi sis o podria haver-hi dos només en el que està clar és que l'origen de la vida és únic, és a dir, tots, tots venim d'allà mateix, això està claríssim o sigui, l'evolució eh, ens, ens ha portat fins on estem ara i tenim molts tipus d'ésser diferents tenim plantes i fongs i, i bacteris i humans o, humans, o animals entre ells els humans I, però tots venim d'allà mateix, això està claríssim o sigui, origen únic perquè l'ADN, si el mirem a eh, tots nosaltres, és el mateix. Estem, for estem format del mateix, tots nosaltres. Des de la bactèria fins als elefants. Eh, exacte. L'origen de la vida és terrestre, o marcià, segons aquella hipòtesi que abans us he explicat, però la matèria orgànica realment ha eh, sigut un, un bon punt. Sembla ser que ve gran part dels cometes, perquè els cometes sorten l'aigua. Perquè els cometes estan formats amb molta gran part d'aigua, de gel congelat, que és aigua. I... I clar, haver-hi molts impactes de cometes en el passat, a la Terra. Quan es, va, quan es va caure el sistema solar hi havia molts cossos menors, tipus cometes, asteroides, etc., orbitant, i molts d'ells impactaven contra, entre ells o contra els planetes, i quan impactaven la Terra aportaven aquesta aigua i també, evidentment, molècules orgàniques. que algunes les portaven ells i altres es van formar aquí, també. O sigui que sí que podríem dir que són precursors de, de les condicions que van possibilitar la vida, podríem dir però clar, també van impactar contra Mart i contra Júpiter, i allà no se'n va crear segur. Per tant, no és, no és, una, no és una condició eh, suficient, però és necessària pel que sembla. Mm -hmm. Heu vist la pel·lícula Contact? A eh, eh, qui no l'he vist jo l'hi recomano, perquè és, és espectacular aquella pel·lícula. Està molt bé, perquè retrata molt bé la, la visió aquesta de la recerca extraterrestre i és una de les frases no, de la pel·lícula sembla mentida que, que, o sigui, que no pot ser que estiguem, que estiguem sols no? perquè és tan gran l'univers però aquesta frase és el resum de la fórmula de Drake la fórmula de Drake diu això que hi ha tants planetes i tantes estrelles que com a mínim n'hi ha d'haver altres que també tinguin vida i es basen en aquest principi i per això la busquen, perquè ells estan convençuts que n'hi ha hi ha altra gent que està convençut que n'hi ha però diu, clar, n'hi ha però està tan lluny i és tan inaccessible que no val la pena ni que, ni que la busqui perquè sé que mai la trobaré Llavors, és, és eh, dedicar recursos a una causa perduda I, per tant prefereixen no dedicar-se a fer altres, altres coses però hi ha gent que sí que... i també hi ha gent que diu que no hi ha i que, part, bueno, que ja segur que no, no la busquen no? si no hi ha res molt bé doncs res, espero que us hagi agradat i gràcies per venir de nou Merci.